פרק ל"ו וייקחו <תק> עם הארץ את יהואחז בן יאשיהו וימלכוהו תחת <תק> <תק> אביו בירושלים בין שלוש ועשרים שנה יואחז במולכו ושלושה חודשים מלך בירושלים ויסירהו מלך מצרים בירושלים ויענוש את הארץ מאה כיכר כסף וכיכר זהב. וימלך מלך מצרים את אליקים אחיו על יהודה וירושלים, ויסב את שמו הימים, ואת יואחז אחיו לקח נכו, ויביאהו מצרימה. בן עשרים וחמש שנה יהויקים במולכו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 ‫בו אמר כורש מלך פרס, ‫כל ממלכות הארץ נתן לי ‫אדוני אלוהי השמיים, ‫והוא פקד עליי לבנות לו ‫בית בירושלים אשר ביהודה. ‫מי ייבחם מכל עמו, ‫אדוני אלוהיו עמו ויעל.